Z spoluhlásky L. Spoluhláska L je podnebná alebo tvrdopodnebná úžinová, znielá ústna hláska. Bokovosťou sa podobá na spoluhlásku l. podnebnou artikuláciou na spoluhlásky ď, vyskytuje sa vo dvoch variantoch, ako viac alebo menej meké ľ. Miera mekkosti ľ je rozličná aj v nárečiach. Pri mekšom ľ sa konček jazyka obyčajne opiera o spodné ďasno a spodné rezáky a chrbát jazyka sa širokou plochou dotýka podnebia. Vtedy znie ľ takto ľad, lebo. Pri menej metkom sa konček jazyka dvíha k hornému ďasnu a dotyková plocha jazyka o podnebie je ušia a menšia, no širšia ako pri l. Vtedy znie takto. ľad, lebo. Pri obidvoch typoch sa chrbát jazyka dvíha pod podnebnú klembu. Zvukový rozdiel je teda tento. Ľad, debo, koleno oproti ľad, lebo, koleno. Z ortoepického hľadiska nie je rozhodujúce, ktorý typ mekého ľa sa vyslovuje. Rozhodujúce je to, či rozdiel medzi tzv. tvrdým ľ a mekkým L je výrazný a dosť zreteľný. Tým, ktorí výslovnosť ľ nepoznajú z nárečia a ktorí si túto výslovnosť ešte neosvojili, odporúčame, aby sa nedali pomíliť subjektívnym pocitom, že výslovnosť ľ je akási neprirodzená. Pri sústavnejšom vyslovovaní ľ sa tento pocit stráca. Teraz predsvičte výslovnosť L v rozličných pozíciách. V našej výslovnosti budete počúvať L, ktoré by sme a mohli hodnotiť ako nie veľmi ani málo mekké. Počúvajte a opakujte. Hľad, ľad, hľadieť, hľadieť. Polovať, polovať. Ľudia, ľudia. Leto, leto. Lipa, lipa. Polia, polia. Lievať, lievať. Predsvičte výslovnosť ešte v týchto slovách. Ale, ale, alebo, alebo, len, len, veľmi, veľmi, riaditeľ. Riaditeľ, učiteľka, učiteľka, voliteľný, voliteľný. Výslovnosť týchto a podobných príkladov predsvičujte tak dlho, kým nezískate dojem, že ich vyslovujete ľahko a že vám v nich ľ znie celkom dobre. Odporúčame, aby ste si výslovnosť ľ upevnili cvičným, rozumie sa hlasným čítaním textov, v ktorých si predtým vyznačíte mekčenom všetky meké l. Výslovnosť ľ môžete nacvičovať aj v takýchto vetách. Ale malé kozliatka boli zlé, zle sa správali. Ale malé kozliatka boli zlé, zle sa správali. Alebo Stále sa prejavovali ich stále vlastnosti. Stále sa prejavovali ich stále vlastnosti. Ale malé kozliatka boli zlé, zle sa správali. Stále sa prejavovali ich stály vlastnosti. Pretože sa spoluhlásky L a L správajú podobne ako T, D, N a T, D, N, preberieme teraz zákonitosti výskytu týchto dvoch skupín spoluhlások. O výslovnosti T, D, N, L, T, D, N, L v domácich slovách platí toto základné pravidlo. Na konci slov, pred samohláskami A, O, U, A, o, U, e, pred dvojhláskou UO a pred spoluhláskou sa T, D, N, L, Č, vyslovujú dôsledne vzhode s pravopisom. V týchto pozíciách sa T, D, N, L vyslovuje iba vtedy, ak sa tzv. mekká výslovnosť označuje mekčeňom. Po spoluhláskach tdnl a y dnes vlastne označuje iba tvrdú výslovnosť týchto hlások. Svedčia o tom slova ako dymiť, cylinder, bicykel. Všetky i v nich zniejú rovnako. Spoluhlásky tdnl sa však vyslovujú aj v hláskových kombináciách so samohláskami i, I, ak nejde o prípady, v ktorých sa píše Y, v kombináciách so samohláskou E a s dvojhláskami Ja, Je, Ju. Vyslovujeme deti, hoci na Dt T nepíšeme mekčeň. Podobne vyslovujeme deliť, letieť, lietať a tak ďalej. Výnimočne sa však TDL pred iie vyslovuje v týchto prípadoch. V tvaroch prídavných mien vzorov pekný a matkyn, v tvaroch niektorých čísloviek a trpných príčastí. Hovoríme vážený prítomný, milý hostia, milé súdružky, matkyny príbuzní. Matkynej sestre, podobne malý, malého, malému, malej, zaviaty, zaviatého, zaviatemu, zaviatej. Spoluhlásky T, d, n, l sa vyslovujú aj v slovách a tvaroch jedny, napríklad jedny povedali to, iný povedali iné. Ďalej v tvaroch jednej, hodný, vinný, Vinnej, žiadny, žiadnej. Spoluhlásky T, D, n, l sa vyslovujú v tvaroch zámen. Ten, tento, onen. Vyslovujeme. Ten, tej, tý, tie. Tento, tejto, títo, tieto. Onen, onej, oni, Oné. Vyslovujeme teraz, vtedy. Hovoríme však onikať, nie onikať. Dosť často počujeme chybne vyslovovať tie, tieto. Opakujte. Ten, tej, ty, tie. Tento, tejto, týto, tieto, onen, onej. Spoluhlásky t, d, n, L sa vyslovujú v predponách, keď po predponovej spoluhláske nasleduje samohláska I. I, e, ako v slovách podísť, predísť, nadísť, odísť, odídem, odišiel, odíť, odíďme, odíďte, odíduc, odinakiaľ, predizba, odistiť ale okrem toho aj v slovách na deň, po deň, pre deň a v zložených slovách typu polizba. Výslovnosť odísť, odišiel na deň nie je spisovná. Opakujte v spisovnej výslovnosti. Odísť odišiel na deň. Spoluhlásky T, d, n, l sa vyslovujú vo zvukomarebných slovách ako tik tak, tykať, tikot, fidli, fidli, fidlikať, tudlikať, cingy, lingy, dýnom, dánom, štydyry, tuli, tutuli, pidlikať, čvrli, čvrli a tak ďalej. Spoluhlásky TDNL sa ďalej vyslovujú v slovách jeden, 11 hoden, žiaden, vinen, Temer, teda, teraz, vtedy, Pijatika, putika, vínečko, okienečko, Všetečný, všetečnica, Terč, terajší, štep zaštepovať, vo význame zošívať, štek, kvôl, sterý, štyri, v júni, v júli. Pripúšťame výslovnosť poveternostný i poveternostný, no žiadame iba výslovnosť veternica, veterný, veterník, veterno prednosť dávame výslovnosti mestečko, miestečko, žitečko. Privlastňovacie prídavné mená druhové, odvodené od zvieracích podstatných mien, vyslovujeme s spoluhláskou. Hovoríme teda hadí, sloní a rovnako aj Oslí, včelí, orlí, čmelí, Danieli, krokodílí. Opakujte. Včelí, včelí, orlí, orlí. V Príslovkách zakončených na e sa vždy vyslovuje tedeňeľ vyslovujeme znamenite popravde správne zle nezávisle V niektorých slovesných triedach sa hlásky l, l striedajú hovoríme napríklad poslať Poslal, ale pošlem pošli kašlať kašlal ale kašlem kašli ak je však mekké ľ v neurčitku všetky slovesné tvary majú ľ teda prieť prejem prej prel páliť pálim pálil, pál, páľme. No v odvodených podstatných menách s príponou K už mekkel nebýva. Máme streliť, ale strela, prestrelka, zapáliť, ale zápal, zápalka a podobne. Spoluhlásky T, d, n, l, ď, l sa striedajú aj pri stupňovaní prídavných mien, ak sa strieda y s hláskou e. Hovoríme mierny, ale miernejší, najmiernejší, slávny, ale slávnejší, najslávnejší a podobne aj rýchly, ale rýchlejší, najrýchlejší, stáli, stádejší, najstádejší a tak ďalej. Opakujte. Mierny, miernejší, mierny, miernejší, stáli, stádejší, stáli, Stálejší. V pomnožných podstatných menách typu Machle sa meckeľe zachováva vo všetkých tvaroch bez ohľadu na príponu: Machle, machľou, o machľoch. Podobne: zubále, zubáľou, koráe, koráľou, vráble, Vrábeľ, kúpele, kúpeľou, behúre, behúľou, tále, táľou na táľoch, štále, štáľou na štáľoch. Vyslovujeme však sandále sandálou, lebo základný tvar je sandál s tvrdým L. Výslovnosť ďdeň sa ustálila alebo ustaľuje aj v týchto slovách. Panenský, panenka, panic, panenčiť, sesterský, sesternica, maternica, čudesný, cmiter, žinenka, těsť těstina, těstovci, neter, opatera, tenúť, tep, tepať, terigať sa, redikať sa, deptať, karika, tis, tisina, tisa, tisovec, potisie, Paznecht, Partička, Odědza, Tětrou, Lepok, Lekno, Leknovec, Lichobežník, Lichý, Kolimaha, Sleť, Slečna, Lís, Limba, Leptať, poniklec, lygotať sa, Trpaslík, lišaj, lišajník, Lišta, gariba, šmelina, Geleta, peleš, molestovat, Taliga, linajka. František, Timrava, Talian, Taliansky a tak ďalej. Mekké lesa vo vývine Slovenčiny pri preberaní cudzích slov prejavovalo ako zvukový prostriedok začlenujúci tieto slová do domácej slovnej zásoby. Tak máme podoby. Bagateľ, džungľa, Mufla, pakel, pantofla, škrupúľa, šindel, špajdľa, šparglia, špíceľ, štempel, tégel, verkel, vinkeľ, zarigľovať, zašmajhľovať sa. Viaceré z týchto slov slovenského jazyka hodnotí ako štilisticky príznakové, ako hovorové výrazy. Kapitolu o výslovnosti hlások tdnl, tdnl, možno uzavrieť konštatáciou, že spoluhlásky ll sa správajú podobne ako tdn, tdn. Ak teda vznikne pochybnosť, či sa má vysloviť L alebo l, možno si v mnohých prípadoch pomôcť vyhľadaním paralely, v ktorej sa v rovnakej situácii vyskytuje niektorá zo spoluhlások T, D, N. Napríklad, pretože hovoríme hadí jed, musíme hovoriť aj včelí met.